Allahut dhe paqja qoftë mbi Resulin Allahu, mbi familjen e tij dhe shoqërinë e tij dhe ata që e ndjekën. Allahun falenderojmë dhe vetëm për ndihmën dhe falen kërkojmë. Ndërsa ne po vazhdojmë të sonte të nderuar vëllezër dhe motra me takimin e rradhas dhe me plasimin e shembullit, poshtë që kemi filluar më trajton në takimin e kaluar. Ju kujtohet të siguroj që shembulli që kemi marr ka qenë një shembull i cili në vetnin e tij Uh, Filimesh në kam soar si duhet ne me i analizu gjërat Dhe i munduar që në përmendisë o bazët rëndësishme Normalisht, si kërë që tash, jona me u shëndru në analista Mirë për spaku me u shëndru në të pjekur e të bedishën Që në gjarje që ndodin të dim spaku si me i lezu për vetën ton Dhe si është trajtimi kuranor i këture në gjarjeve Pavarësisht atyre që i ka përmend kuranja Apo atyre që nuk i ka përmend e që ndodin njëtën ton të p Edhe tash pas asaj analize vazhdoj me pjesën e shëmbullit që e ka përmend Allahu xhën lavana dhe atje kemi thënë se Allahu te baraka vetalla ka përmend një vendbanim i cili vendbanim ka qenë me të vërtetë i beqatuar nga të gjitha anat një vendbanim i cili ka qenë i privilegjuar madje kemi thënë mund thim edhe i llastuar do të thonë një vendbanim i qet, i sigurt Gjithashtu sipas disa komenteve të dietarëve të tefsirët, është përfshin ato begati dhe shëndetit, s'kam pas ndonjë epidemi, ndonjë rrezik caktuar që ndoshta i kanoset shëndetit të tyra dhe krahas kësaj, ka përmendëna la Gjert Lavala se furnizimi u vjen nga të gjitha anët. Domethënë ata nuk kanë pas krizë ekonomike. Ne kuptojmë u vjen te furnizimi nga të gjitha anët, edhe nga aspekti i tregtisë, edhe nga aspekti i bujqësisë, edhe nga aspekti Gjitha ato që njerëzit funizohen nga Mirësit e jetës e kësaj bota Mirë po, problemi tjyre ka qenë Fë kefërat bë enë omillah -um Ata muhuan Begati të Allah Jalla Jalali hu Fë edha këhë Allah Liba së l'gjuhi vë l'khaufi Dhe Allah Jalla u ala Këtë begati, këtë mirësi të siguris Dhe këtë mirësi të Begative dhe mirësive të dryshme do shndrojnë në të kundërtën. Te dha ka Allah. Ne Zoti xhallahu ala u bëri që ata tashiojn, dhe ta shijojnë do të thotë të kundërtën. Ka libesel xhju i vul xhof. Pe të pun e varfris dhe frikës. Ne kemi thënë se Allah xhallahu ala e ka përmend pe të pun këtu për treguar se gjendja që ata u përfshinte nuk ishte fazë, periudhë, nuk ishte natë dhe javë, po u bë pjesë e vazhdueshme e jetës së tyre domon uprmbys në tërësi ajo se si ata jetonin nga një jetë komode të rregullshme të sigurt në një jetë vështirë të pasigurt me vështirësi të ndryshme në përfitimin e asaj që u duhet në jetën e kësaj bote. Nëse marrim mesburthy këtë shembull të ndrur ozër atë sigurisht që u kam përmend takimin e papër. Do gjejmë se si këtu përmanden disa shprehje me rëndësi që ne duhet t'o marrim me to. Këtu Allahu xhallahu o përmend sigurinë dhe përmend pastaj edhe furnizimin. Në anën tjetër kur u sprovuan Zoti xhallahu ala, Allahu u shndojën në frikë dhe varfëri. Prandaj këty janë disa terma që përmanden së bashku e që ne duhet të ispërtyk ta shëmb këto terma në koncepta dhe kuptime si pas aso që ka thënë Zotë Gjellewar dhe Pjegamberi sallallahu al-sallam Allahu Gjellewala këtu flet për sigurin, ata ishen të sigurt kore honë më sigurin ju këthi e frika ndaj Allahu Gjellewala flet për si kur që tharë sigurin edhe një duhet tashmë të zberthejmë këtë termit, shikojmë sa a thua val të ndërruzër qëfar rëndësia, qëfar do më thë një ka siguria në jetin e besimtaro. Para se të ka lejtë të kështjelimi i kësaj duha të athëm, nështë të tri gjera kryesore si ti të i vetëm. E para që du të amësojmë son të ashtë, dhe e që e bënë këtë tim son të të rëndësishme ashtë, rëndësia e siguris njët një njerëzve. E dyta, kuptimi i drejt i konceptit sigurit si e kuptojmë na sigurinë sipas mësimeve të Allahu xhellahu ala dhe pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Dhe e treta e rëndësishme shumë roli i besimtarit në garantimin e sigurisë. E cë këto mësime jap më kuptues se besimtari nuk është indiferent, nuk është i izoluar, është pjesë e shoqërisë, madje është faktor i stabilitetit dhe i sigurisë, nëse ai din dhe i një mirë mësime të Allah Gjellewalit dhe mësime të pegamerit sallallahu alai sallallahu alai sallallahu sot të nërrua dhezra dhe motra fritit shumë për sigurin ma dje shumë vendim e miren për ta ruajtur sigurin për ta ruajtur pache dhe ka shumë popu në bot që e kanë humbur sigurin dhe si pasoj humbes e siguris kanë humbur shumë gjera pra ndaj përthuaj se sot vuhajtet e njerëzve ndë lidhen me faktorin sigurin Dhe përthuaj se edhe gjitha begatit u vin njerëzve si pas rezultatet të, të siguris e kështu më radë. Andaj, edhe një duhet të thimi një fjalë për sigurin. Spaku si pas asaj që ka thënë zotë i gjellëuar dhe pejgamiri, salada salama. Po, andaj, rëndësia e siguris. Sot kërëtë razim për sigurin të nërëzër si kërës e kam më për të tema tjera. Ne, si, ne muslimanët nga mësajtimi i duri për të temave, nga njëre Se këto tema i trajtojmë Ose flasim për to Ose lezojmë për to Për shka këtë aktualitetit Apo Andaj, Aktualitetit fletë për sigurin E na po të dojmë në qëka për sigurin apo? A është rëndësia siguris në islam Rëzultat i presionit Apo rëzultat i aktualitetit Apo buran dikuntjet e rëndësia siguris për muslimonin Kjo është më nëndësi me kuptu Gësë në japë me kuptu Pasaj shumë gjëran në në bërë Do të tëtë Kër angazhoj e për sigurin, a është angazhem akëtrimi, duhet që është të nga ka pak më kalëzu për sigurin, e po, kënë së dhënjeve për e në interesonë siguria, a është angazhem akëtrimi, se ka angazhem akëtrimi, ka ta atil që angazhojnë për sigurin, po e ka në akëtrimi, se realisht nuk e dojnë sigurinë ata. E, e angazhimi besimtarit për, për sigurin, me kuptimit e sot që këna me cek, a ësht Apo është angazhim që buran nga besime. A është parim i joni, vler e pandash me jetës ton. Apo është, do më thonë, bashk pjesmarje në fushata dhe do më thonë iniciativët të nëryshme nga se kështu e kërkan aktualizit dhe rëthane. E përgjitja për këtë është të kësherim i joni për rëndësit e sigurisë. Filimesh të ndërëvëzërë Allahu Gjellë Në Gjellë Luhu Për men Se Ibrahimi A.S. Pasë e ndërtej qabën Dhe ndërtimi i qabës Shënën një, një nga njëtë Më të rëndësishme miftyrën e tokës Pasë e ndërtej qabën Pasë e bëri këtë punë kështë madhe E lutje Allah në Gjellë Luhu E një lutje që në vetë me saj përmbënd të disa kërkesat Sëcëla kërkes është shumë rëndësishme Dhe sëcëla kërkes është faqë rëndësin është urqësë e saqë është Në kohë dhe të luqës Përnda Ibrahima është në shfarë tha O idhë qale Ibrahima Kur tha Ibrahima Rabbi jëllë hadha Beleden aminen Warzuk ahlehu minët thëmerat O rëzot Ti që kjenë dorë zëgë Bëje këtë qytetë të sigurët Bëje këtë vend të sigurët Dhe furnizaj Banurët e këti vendi me mirësi Të ndryshme Paso Ibrahim Asom Një lutje të të të tha Dërgoj një pejgambert të këta Qua mësën shpallin të ndëmsimit e tua Andaj gjitha këtu kërkesat Ibrahim Asom janë kërkesa mëdhore Janë kërkesa Në mund që realisht përbëjn Shtyllat e një jeteset mirëvim biftyrë në tokës Djetarët thonë se Ibrahimi alëson, dhe më thonë, nuk e bëri e renditjen në dua të pa qëllimt. Në në ka e këmëna dua, në është ta fillonë e me diçka qëka është rëndësishme, të në në bjenë me një, kjo është me rëndësishme, në në rënditja duave të në nuk do tëtë të rralisht që edhe në i kena përcaktu në basë të rëndësis. Nëse Ibrahimi alëson, e renditi lutin e basë të rënd bën qytet të sigurt. Pastaj vazdoi me furnizim, pastaj vazdoi me shpallje, pastaj vazdoi me gjërat e tjera që janë për për e të rëndësishme për vazhdimsinë, ëh, adhurimit të Allahu xhalla xjalalut tek Çabia. Prandaj në themelët e Çabës, gjithmonë, në themelët e ndërtimit të Çabës, në themelët e, e e e banimit të Mekës dhe civilizimit që del nga Mekja Realit në themilit e të tërkësaj është Faktori siguri Nga se i brejme sa fillime është u lëtë për siguri Dhe këja për kuptu se Sa është e rëndësishme Kjo që është jetër Dhe të ndërëdhezër Pasaj tha Varzuk ahlehu min e themerat Dhe furnizaj Do në banort Dhe pasuasit dhe ata që këfeden ka qabja Furnizaj me Mirësit e tua Allah tha, o tha Va me në kefarë Edhe ata që mohojn Allahu Jellalu Ala, edhe ata që nuk kthehen ka çopja, edhe ata kanë furnizim në botë. Pastaj llogarinë kanë tek Zoti Jellalu Ala para çka kanë bën në botë. Renditja ishte siguria pas furnizimit. Pse? Gasë rrais kur nuk ka siguri, s'ka furnizim. Apo furnizimi pastaj rrezikohet. Në situatë normale, çmimet janë normale. Në situatë të vërtetë lufte, për shembull, ka pastaj mungesë të gjërave elementare, po. A shtrejtojnë shumë fesh, po. Qka e ka shkaktu këtë mungjes, qka e ka shkaktu këtë shtrejtim, kush? Mungjesja siguris. Ma dje edhe shuizimin e begative dhe përretimin e tyne është indëllidur me sigurin. Njën kur e sigurt edhe buka i shkon, edhe u i pijet. Kur ka frik, si hat, as buka, as koshie, pra da i bërime e sobjitha për pasikut siguris para, O shihmit për çdo begatiet. Ktu është piknisja. Ktu është renditja siguris, si e sigurisë sipas asaj që na ka përmendur Zoti Gjallëu në Kur'an. Gjithashtu të ndrojmë, Allahu Gjallëu Ole, sa e përmend sigurinë në Kur'an e përmend në kontekst të mirësive të Allahut ndaj njerëzve. Ton Kur'an Allahu Gjallëu na numron begati, ua kam dhën kët, ua kam dhën kët, përmes sigurisë, si begati që duhet ta keni parasysh se u nuk e dha. Dhe për këtë kohë argumentet shumë të njën gato është Edhe përmanje begative që Allah u a bëri korejshve Në ilë fi korejsh Kë Allah gjëllë urejt e të të të korejshve Dhe u anumërën begatit Pasaj në kuadur kësaj thot Elëdhi et amahum min gjuhin Wa amahum min khauf A i cili U siguraj nga uria Dhe u siguraj nga rëzisht e tjera Siguri U a përmanje siguri si begati dhe onë një dhash sigurin dhe onë u amuncova këtë sëpit shajnë që të këtë, këtë sigurin e kështu mërat pra ndaj ndjekën i rrugun e zërët e kështu mërat Gjerëshute, në rrugë dhazër nëse shikujm adurimin dhe Allah Gjallahu Allah për mes shumë obligimeve dhe vepro që kemi të të shumë se shumit se obligimeve në islam kryrëja tyre normale po kryrëja tyre normale është enderlidrë me sigurin Namazi si shtylla kërësore praktike në islam falet gjithmon mirë pa namazi e ka kohë në vetë i ka rekatët të veta e ka mënyrë në vetë mundësot realizimi i këtia durime si duhet vetëm kër ka siguri kër nuk ka siguri falet namazi mirë pëqohet namazi frikes nuk është më namazi sigurisë E namazi frikës pasaj ka form ke tjetër, nuk është form e zakon shme ti, nuk është form normal e ti. Do tëtë mungese e sigurisë që regullan edhe formën e namazit, rendit në ti e kështë mërat. Siguria mundësën, adhurimin e duar të Allah qëllë dhe gjelaluot. Nga adhurimet, përshambullë javore, ose namazi ma i rëndësishëm javore është namazi i gjumasë. është obligim për qdo musliman me falë në gjamië duhet me dal në xhami. E ka rëthon ndonya kur bie namazi që mos po kur nuk ka siguri. Kur i përshajmë ndonjë ka rrugën e sivurt të marrë din xhamin, rrezikohet jeta e tij, rrezikohet pasuria e tij, atëra lirohet nga obligueshmëria e xhumosë fal drejtën e shtëpive atë. Do thotë, tërëkët namaz kaç mat, namazi i xhumos realisht e mundson kur është siguria. Pra sikon siguria punësiman, është ndëllimi ibadete prandaj ne, ne duhet t'jemi faktor sigurisë fillimisht për shkak të besimit fillimisht për shkak të durimeve e, e pastaj edhe për interesat e dobite të tjera prandaj nuk mund të jetë uh, roli i i besentarit për garantimin e sigurisë roli i aktrimit roli i i dashja i nje çdo i mezi çrimi si për faktor formal jo është shumë esenciale shumë qendror shumë vendimtar edhe për besimin e tij edhe për durimet ndaj Allahut subhanahu wa taala kështu më thonë Pastoj të marrim për shembull të ndërruzën në haxhit. Është shtyllë e Islamit. Është shtyllë, nuk ka thjesht obligim. Ka shumë obligime në Islam, nuk janë shtylla. Por ka disa obligime që janë shtylla. Do thotë kur Allah xhallahu a qala disa obligime i ngrit në nivelin e të cilët shtylla, atëherë kjo më kuptoj se kanë një trajtim të posaçëm. E haxhi ku bëi i cili bën çabe të cilën qabën dhe të Ibrahim e Elisam, i cilën lutë për siguri, kushtë për me pas obligim qabën është, me pas siguri. Një, një që një ka rrugën e sigur dhe në qabën, apo se ka të siguri. Do më nëhonë, elhamdullat që Allah u ka mundësu që, për shamu njerëzit, me pas mundësi edhe, me përdur edhe aerin për, për udhëtim. Aeroplanat. Parë nëmës e pas aeroplanë, Nëse rruga ka lanë përshamu ka, shami, kasiria, kush lurt, edhe dhe dhe dhe, nësë sh shumë mund me shku në haqim. A këshmë qenë haqim? Jo, s'ka sigurit. Këshme në në të shpetohen. Në në shikat, dhe mundë, një pëngjes në rrugë që rizikon jetën të tëne, të, të, të lëran nga obligimet. Për kërë nuk duke me kumtu si lehëtsim, për si brengë, dhe mundë, na duke të ashbu përpjek, maksimalisht që si kërën e një obligime që është hajgjë. Gjithashtu të të ndërë vëzër, në namazi, thash, hajgjë, shumë tjera, po në kryet të kësaj, sigurija është faktor i rëndësishëm edhe i besimit në landë gjithë në gjelën lotën. Përndaj, sikur se u a ka përmenë. Diri sa, Musa e në isam, ishte i shtypur me popnët i nga faraoni, nuk patën mundësi me ndikë Musanë, Ande Allah u tha Në mosë se me muson Nuk besuan pas diso njërë Pak min Nga frikap i faraunit Ishtë frik Friksu eshtë me shprej besimin Ndaj muson të alisam Ndaj shpallës e muson mëte Mirë pa pasë Allah u gjelë dhe gjelalu e Fundos i faraunit Vurimi i frikës Shkaj u këthë siguria Musauta, Sa i besuan muson të alisam Shukoni si do t'vjene Musa al-Sanë në ditë në gjykimit. Peygamersë më thotë, me popuit, e në shfaqët popojt ditë në gjykimit. Vjen pejgamber kakash njerë, vjen pejgamber kakash njerë, të të për njerë shfaqët një tur me madhe njerëzish që e mbushë të hërizontin. Dhe onë më shpesi se kjo është të me të jenë. Më thotë, kjo është të me të musa u të al-Sanë. Shukoni nga një grush njerëzish, një tur dë madhe. Cële Këtë rritje numerike të besimtarë, sigurit. Ska presion, ska diktaturë, njërëz besojnë. Dhe ne e një një dishmetarë të kësaj, apo ku ka pas diktatura dhe shtypje, njërëz gëzënë me besu. Ka sigurit, njërëz besojnë. Ka, ka garantuant të drejtët, njërëzit shpek e shpekë me ndimin e ty në bërë. Andaj, siguria për neve një stamë është ndërlidur e më, që është një, besimit. Për këtë arsut e pegamber Vetë për shkak të mungesës së sigurisë, nuk pa siguri. Elshoj mjekën. Megjithëdhe, çe pa, elshoj mjekën, qase nuk kishte siguri për të besuar situat. Rrezikohet jeta, rrezikohet pasuria. Nuk është e mundur me besuar njëri dhe me qenë i sigurt në jetën e tij. Prandaj u shpungon në Medinë atë. Në një vend të ndëmbantë të sigurt. Prandaj rëndësia e sigurisë po musliman është ndër lidhja me adhurimin ndaj Allahut xhallah xjalaluhu. Gjithashtu të ndërveproz ë Pre asaj që është faqë Në më thonë në rëndësine e sigurist është se Të shumë tem pikat në këproduktu më fokusu Edhe një përfond është se Besimtari Gjithë më angazhojt për sigurit Nga se sigurit janë du një Isilë sigurit dhe në, në herat Kuptimi dhe sigurist Pra ndaj Sigurit janë nuk është shëqruas i besimtabët në dunia por është shëqruas i ti nga ahirat Përëndaj Allah ju allah u ala athat në sunëm përëmën fussilat nga jetin 14 të zhë Allah ju allah u ala A fa man yulqa fi nari khairul amnen jëti aminen jëmën lë qiyama kush është maj suksesun kush është aji që ka rridi që ka maj mire aji që hudhët në gjëhnen Ammen qyama, apo e që vjen I sigur të jo më në këjama Dhe në gjykimit është sigur Përndaj Allah gjelë dhe uala Sar në ka stimuluar dhe motivuar Që të të zbatojmë obligimit e ti Në ka bërë këtë përmes Faktorit të siguris La khaufun alejhim Ska frikë për ta Apo përndaj faktorit Sigurit nuk ndot nga besimtari As nga dunjohi as nga Ahireti Përndaj është qështje do parimore, përbërse, përmbajtura nuk është pjesë e rrethana vaktualitetit fozave kërkesave e kustomerit. Mirfosht është themelore. Prandaj edhe pejgamberi saollam doon vazhdimisht insiston te siguria. Vazhdimisht insiston te siguria. Edhe u shpërguen nga nga Mekja në Medinë që nuk e ka pasur lehtë para me shumë çapën veç për shkak të sigurisë. Pastaj edhe në shkrovën e Hudaybiës në, në aspektin jashtëm duke shumë pafavorshme vetë për shkak sigurisë. Kemi siguri, mos kemi luftë i rregullim punë të tjera vetë. E kështu ndodhi, apo ndikimi i njerëzve, pranimin e një atëmësimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për dy vetë gjyqës nga banorët e Udei pjesë, itse shumë më map se 13 ti raste, 20 ti raste që ishte përpara në luftë edhe në konflikte ku nuk ka siguri për mees dhe më me lëviz të lirshëm atë. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdimisht e preferonte Gjdo dhe prim, gjdo qëndrim, gjdo marvesh e cila, sërte, sërte siguri për besimtar të asoj, asoj ku haptëm. Të në rozër, gjithë kjo rëndësie siguris, e qëka kjo siguris, Allah? Qërëna me kuptu sigurin? Pa dushim se fjolla sigurin vëdëve t'ju, apo është ti ngëlan, në, jo vetëm vesht një dhe të kujt, po dhe në zemër një dhe të kujt, kujt përnjeve, apo t'inglon me pëmbatja të qëtsis, të një rahatie, lërgjimi të frikës. Për da e djetëtorë kanë thëmë, se siguria është ajo e cila, do më thonë, e qëtsën njëri unë për të ardhën e të jetëm. Unë nuk këtë frikë për të ardhën, që, që të rizikon dhe qka, që të kërstën dhe qka Do, no, jeni sigur për të ardhmen? Një fushatë e ndryshme afat. E llojet e sigurisë janë të ndryshme. Lloji kryesor që sot fol për, për, për, jo, po, për të ardhmen e sigurisë përgjithshme, që përfshin jetën e njerëzit, që përfshin domthon lëvizjen e tyre e qetë morale. Mirpo, a është kjo siguria kryesore që natë e kuptu? Jo. Po. Kjo është një pjesë e sigurisë që flet Kur'ani për ta. Flet hadithi për ta edhe flet a jetë e shamëllë që ne për e marëm, edhe për këtë sigurit flet, që e patën ata njerëzën, për që e homëbërën. Mirë, po nuk është veç këa, ajo anë e sigurisë, e qëka përshvita lërë këtë? Të nërodhërë, siguria për gjithë shmashperënësi. Mirë, po, siguria e të besuarit në lau në gjëllë uala. Qëka në në kuptan? Me ko njerë e sigurit në besu drejtë zotë në gjëllë uala, lër Sigurët në në besimin e tynë. Siguria e besime të që më rëndësyshme. Siguria e kuptimeve dhe ideologjisë, sa so drejtime, sa so filozofi, sa so kuptime janë të rëzikshme në që fse, shfaqin me një shqeqëria në në po. Nëse njerë janë të sigurët nga këto ide, nga këto mendime, edhe kjo është pjesë e rëndësyshme e siguristë. Në këve siguria nga shpërthimet e saktua. Kjo është marrësi. Mirë po siguria të menduar, me mendimin, mas mundot, mas los, më me haru të njerëzo mendimin, mos mundohet mos njëllos, mos ofliç me lëndë mendimi, lëndë ide, lëndë filozofie e rrezikshme, jo njerëzore, kështu më radh. Ës sa ka tek ti llut, s'ka tek ti llut shumë. Prandaj edhe ky është aspekti i rëndë që duhet mosmande kujtuarmani, siguria e besimit. Domthon, atë besim çeki, a është sigurt është mira, po, a ke verifikuar? Ekstrem radh. Në gjithashtu Siguria morale, çka nuk kupton me kohë njerë të sigurt në moralin e ty nave, në nderin e ty nave. Shikoni sot ndërruar në, sa raporte po dalin për abuzime të ndeshme fotkesisht, të ngacmimeve të ndeshme shumë tuaj në shkolla, institucione, madje edhe në vende shumë të proporuhme apo kanë probleme të tashme të bënë me raporte që Allah lem a, ato raporte që dalin sa është përqendja e totalit të asaj që ndodhat apo do kur 100% ato daj diçka kush e di sa mësoi fshihet apo që nuk raportoan nuk diën. Do të parë më, domthonjë s'po flasun e për ngacmime në kafe. Domthonjë, mos po flasëm për ngacmime për shembull në në për në barë, ndysh me që atje normalë mund ngacmu. Por në ngacmim, për shembull në institucion, klarisht edhe këra. Ngacmim në, në shkollë, ngacmim domthonjë në në, në spital. Nga cëmim edhe atje ku njerëzit janë të thirur me ua organizu njerëzit në për qeveri, në për parlament e kushtë të më rapër. Në patu të ashtuvoj një raport që vindë erën nga parlament e vropian shqecime të hadarën për nga cëmim e të shumë të që në raportu. Atë nga cëmim nukja veç mja bodi kujtë me s'u jopër. Apo një bajki pak ma shumë ato. Ta unë parëmënanit. Nukas e kja, a është kje dhe kje aspekti pasurisë, por pa dishim se po. Po nën tjetër. Një djalë i ri nuk është i sigurt nga provokimet. Nëse një vajzë veshët keq, dashvizet keq, dashfaq ato anë provokative të saj, atë djalë nuk është i sigurt në moralin e saj, nuk është i buruar me dalë shkolë, nuk pranoj shkolë shkollë më mësui, nuk është i sigurt se mbetet i pasur moralit. Pse nuk ka siguri moralok? Edhe kjo është edhe rëndësi me siguri se duhet të pas para syjsh. Kraso së i sigurit se A e mësana të që duhet dret A së mësana që duhet dret E kështë më radhën nga ato që i cika Më herët Dhe siguria Dhe siguria Shëqërora Dhe kërës bërëndësi Që kamë në gubdojnë siguria shëqërora A është i sigurit fukaraja Se ata që kamë në kamë një mu A është i sigurit A është i sigurit Për indi se kur plakët Nuk e hudhen ndikon djemë të vetë A ës E shkaktoni padrejsi se ka dikush që ia ja kthen drejtinë, është i sigurt. Kjo sigurisht është ora, kjo siguri, a kjo siguri a është, është nërëzër, shambur, qatër, më anësi kjo shumë më të gjatë do të jetë problemi. Prandaj të dënozër për shembull, i stamik ka obligues të çautë 2.5 gjithë punë fokare të sigurt, mos i gola. Skan çare po e ha dhon. Obligime ka. Do siguran të vore frut, sa një kuptim tashoj që tash jo llaston edhe jo ata. Po një kuptim tashoj që gjithmonë duhet të kanë burime në shoqëri që garantojnë, kujdesin shto për ata që nuk kanë, për jetimat. A kanë jetimat siguri se nuk mbeten rrugva? Sipas konceptit i ta pasigurim janë sigur të sigurt apo? Me 10 argumente. Me përkthil kukën e jetimit apo ka thonë begava se duhet të kujdes pritimin me mua janë gjenet të bashkë. A do kanë kjo siguri? Asiguriania timen mos shikojmë se kena garantuar mjaft motive dhe inkurajime që më të qëshyr ty atë. Pastaj gjithashtu, për shembull, son njerëz, son nëri me ta, kanë frik nga pleqëria. Pse? Sot kur do të akom kur ajo më shtnos, sot apo është kur kusht të njerëz të pasigurt nga e ardhmja ty na, nga shembull që po i shohin ata. Në nuk ka siguri në pleqëti ty në bash, atë kur do të mëkon më të sigurt, s'ka siguri. Pse? Gjasa nuk ju garanton as kushta, harrohën. Nuk ju garanton as kushte praktikisht ne këtë moment, apo. Shtomë këtu se buri e garanton që o simbrejësh ashtora. I, I that djalët sa ti je gjall, kjo obligim, mund kujdes për babën, apo. Nuk u zonam jo me hikam. Sikurse i thati sahabin, "Anta w malik li yebik", ti edhe babajni, ti edhe pasujeni të babas. Jo kuptojmë çfarë më ke shkurdor. Me pa kjo është siguri se pleqëria e dikujt asnjëherë nuk duhet me qenë burim i frikës do të marrë shkujdes një dur, nga të afrmet, si, <coughs> si gruja në furnizim bashkotor, apo, gruja në islam është e sigurët, se bashkotë e gjithë mund këmë kujdes për to. Ska nëvoj, aja mund më do në punu për qefçaj, ama kur nuk ka nëvojt se barë që ka burit me mbi këshyra për to. E sigurët është, e sigurët është nga padrecia e burit, e sigurët është nga dhuna, nga si ka shumë argumente, ka shumë e, fakte, ka shumë është i siguruar, inë sigurta. Dhe kjo është aspekti i rrezikësisë së sigurisë. Gjitha këto, do të them, lloja, se Islami viti ka pasur shpjegime të vëta dhe sërime të vëta, mirë po, vetëm sa so më përmbase koncepti i sigurisë në Islam është koncept gjithëpërfshirës, sikur gjithë, gjithë mësimet e Islamit. Nuk nuk prekëmish një kategori për ashtu njëjtë. Të gjithë në Islam janë të sigurt. Të gjithë në Islam janë janë të sigurt, sigur. nga se me këto mësime dhe me këtë gjithëpërfshirje islamu një garantantë siguritë të gjithë bagë. Dhe pika në vijem është se arruesi mëj mirë i kësaj që fulla dhere më talë. Nëse është ka që më rëndësi siguria në islam, dhe në qovësë të nërëlozër, është ka gjithë përshirëse, përshirë individin, familjen, shoqerin, njerëzimin, pasurin, nderin, besimin, kuptimin, që ka sot gjëra përshirë siguria në islam e atëra Rolion çka garanton sigurinë pra po flas ka kënvështrimi i udhimeve të islamit të sot ko ekspertë duhet të bëhet për sigurinë nga kandidati siguria ekonomike siguria investimeve siguria për shkakun nga terrorizmi siguria ko Leon ne po flasim për një trajtim më të gjithëpërfshirës të faktorëve që garantojnë siguri sipas udhimeve të Allahu xhelleu ala të ndrozo Me gjitha këto faktorë më von janë të patrajtuar zakonisht kur trajtohet tema e sigurisë. Janë të pa trajtuar. Prandaj ajo që e bën të veçantë është, është një platformë internet specifike për garantimin e sigurisë. Epër atë ndosë që garanton sigurinë me gjitha kuptimet e saj tash. Edhe ty si individ, familjes, pritë ndore, bashkëtorësh, ashtu këcikëcicë ka pa, pa pasi. Faktori parë që garantënë sigurija është Faktori që ojtur mirë njohja Falëndërem Allah u gjëllewala thët U lejnë shëferëtum Le un Foh, e zi dhenëkom Nëse falëndëreni Unë U ashtaj Fë keferat bërën omilla Ata që hu përë sigurim Këta të shambëllë tonë E hu më përë sigurim përshka Fë keferat bërën omilla i mëhuan begatit e Allat e si mëhuan begatit Allahot? e Allat e mëhuan dhurusin e begative nuk e falruan nuk eshin mirnjohes Allah gjallat gjallat gjallat nuk përndaj humbja e mirnjohes e falrimin dhe i zullet gjallat nështë qëtësën nga se ashtë apo ashtë një vegz që eshthur dhe eshtë bën artë punimin dhe atë fotografin e bukur të sigurisë Në këndër të kësa hynë edhe fandime dhe mirion në njerëzve. Sigur se ka thërë pejgamberi së sëllëm. Me lëmje shkurillës, me lëmje shkurilla. Kusht nuk e fandroj njerëzit, nuk i fandrojnë, nuk është as në e ladë fandrojnë. Pra da e të ndërërës vëzër. Neve si përsemtarë, kras fakturët tje që në shqetsojnë, kusht faqen, se për rëzikohë siguria për neve dhe kur nështë prind kur fëmiu nuk falëndron dhe nuk është mirnjohës, prindet, edhe kjo është çesuese. Kur nzansi nuk është mirnjohës mësuesit, edhe kjo është çesuese. Kur i varfuri nuk është mirnjohës bamirësve, edhe kjo është çesuese. Ka të Këse gjitha këtoën pastaj burimet e pasigurisë, se skuq mirnjohës, ko falëndrim shoqërior. Dhe kjo është pasiguri pastaj. Duke filluar nga mos pyetja e Allahut dhe eua. Dhe Allahu te bara ku tole kërkon falëndrimin, jo vetëm me gojë. Po me zamër, që në thelsin e shpirë të të ndimë Se kjo është begatija Allahu Gjallewala Ta shpërim publikisht me gju Pa torbë dhe pa komplekse Zotim adha Dhe begatijin që Allahu në e ka dhenë Ta përdorim si kur ajden Këte jenë tri faktore që e përbëjnë Një falenderim të pranuar të mirëfyllt Këndaj Nëse s'ka falenderim, s'ka mirë njohje Ka ankesa Dvazhdushme Ka pëknaci dvazhdushme komendim të kesh të vazhdu shumë, edhe kjo është një burim në unë, alarmant për pasigurin që mund të shfaqit në mesin tonë. Dhe e këndur ta, kër gjimë respekt, falderim dhe mirë njohje, nejzotet fillimisht, po nda njerëzve, pasaj, atëra dije se fakturit siguris me lina logellora do të mbetet apëton. Tjeta të ndërëzërë që është më rëndësi, kër të lasin për sigurin, që ka eruan sigurin besimin në Allah xhe lavala. Atë çfarë që është jo edhe tentuat, do të thonë, të përmbyset roli i besimit. Besimi në Allah xhe lavala është një faktori kryesor që garanton siguri me gjithë kuptimet e saj. Me gjithë dimensionet e saj garanton zbatueshmërinë e, e sigurisë me gjithë përfshirjen e saj. Nga se, ndështë ta mundet një përpjeket se aktuar me në garantu siguri njët, për jo po, në moral. Në sigurin këtë, për jo në këtë aspekt, ne pojtojmë sigurit gjithë përfeshme. Edhe me konë sigurit njët, edhe në pasuri, edhe siguri në besimit, se këna besu drejt, edhe siguri moral, edhe siguri ideologike dhe pëmendimeve, edhe siguri shështore, gjithë në aktuar. Nga se, Këtë mërënësi, gjitha këto të nërëzëm, i përnglidh imanin Allah në Gjallahu alaftë. Ta është dhe të mundah me e dëshmu këtë, pak si shpejtë, përshka kësa dhe koha, paska shku bëjge shumë. Apë. Allah në Gjallahu ala në surën nur, e shpal një prëmtim. No, prëmtim i Allah në Gjallahu alaftë. Wa adë Allah, Zotë ju ka prëmtu. Qëka ka prëmtu Allah në Gjallahu alaftë? ka përmtu një varë përmtime është, ne përkallum të e që përnë tërësënë. Wale ju beddilen nëhum, mim bëndi khaufim emnen, ja abudunë nëni, wale ju shriku nëbisha ja. Dhe të këtidhe që Allah pojë përmtan, në kuadët të këtid përmtime është, se friken do të a zëvënsën me siguri. Gjithë aspekt të jetës që ke frikë, të a zëvënsën Allah me siguri. Pëse? Ja abudunë Më adhrujnë mua dhe nuk më bëjnë shok mua Që kjo është më rrhesh e Allahot Me robë të tje Kjo përremtimi Allahot Sa ma te për adhurim dhe Allah u Gjellewala Sa ma te për i garantuan të drejtet e Allah u Gjellewala Të kropë të ti Kini me egzu sigurinat Gjo përshka kësa Allah u hakmirët O përshka këse Shturje e besimit Humbje e besimit Realisht vet vetiu pas taj e mërë dhe sigurin me vetave. Ardhja e besimit e sill edhe sigurinë. Gjithashtu Ibrahim i Alaihis salam të ndërrozo i tha popullit vetë. Elladine amanu wa lam yalbisu iman bizulmin ulaika lahum al-amal wa hum muhtadun. A ta تسلد lut am vasham. Apo besim në tyla me padrësi, me mëkate, besuan drejtë, e garantuan dhe e siguruan besimin, u lajke lehumul emën, të këti dhe u të kanë siguria, u ahum mu të edun, edhe ta ka me qenë të odhëzuar, edhe në dënjë edhe në heret. Ti mardi së shambuj, të kësaj siguria. Sëtë ndërë dhe zërë, një nga burimet kryesore të frikës të kënjerëzit, të humbe si sigurisë është frika nga, varfia e ardhmja apo akana me posht çka po bëhet kriza apo pse kriza ekonomike kjo kështu rënë aksionave kësaj firme kjo popullsia një, një, dhe njerit kanë frikë kanë frikë vërtet po jetojmë në panik vrit bërimin allah xha la wala mund son se këtë frikë mos me pas jo mënd me intervent po më angazho po më punu për këtë argumente të tjera ne hiç po flasim për frikën jo orale pse Nëse besimtari ka besu më një Allah që e kamën rrezak Furnizuasi Pra ndaj Nuk e ka furnizimin tënd As bukën të une E as ujnë ton As kush posa Prandaj, Gjell -Gjell -Gjell Për së Allah gjellë u ala Pra ndaj e sigur tje Pse nëse e kamën një marrëshe më Allah gjellë dhe gjellë u Për edhe sa unë e zbataj A i dhe të feshë e zbataj Nësë ki frikë Nuk tu të besimtari nga furnizimin Nuk e tu të furnizimet tëmë Pra ndaj Rëndaj, të më thonë, në friksojnë, në friksojnë padrecit e njerëzve Që pastaj privojnë të tjerën nga forizimin Zullume është taj që kemë tu, ama risku jo Forizimin do në allan që le të levallat Gjërështu të ndërruvezer Sa të njerëzit kanë frikë për lëllë i besutnive E shënjiri, subhanë Allah, i menë qëre Sa so ka rritë, tu të të, të përpungë Palidhja Në përgjitha besutnive, imaginatave, vëzveseve, vë caktume, ma tekstuar. Allahu jalla wala flat për përpjekën e njerëzve të lik sikur se përshëmull janë magjistrarë si erbazët që tentojnë fuqma të dhëshme me i bó dëm njerëzve. Allahu thot: "Wa ma hum bi darrin bihi min ahad illa bi idnillah." Nuk kanë mundsi me i bó dëm askujt pa smelën Allahu jalla wala. Në studet një besimtar në këto taspi gjeneve, aspi shaja tinëve, as në këto të pimaçës zezmi kapërsy, as pi, pi, pi yllave, as, as pi syve. Studet për kur shkove ta? S'ka shmu tut piksej, pse më tut? Këtyre të gjitha planet me ty ne, se ekzistojnë, padha që ekzistojnë, ku janë ata? Ndërt ku janë ata? Duhet Allah t'i jepë lavdë. A tani ri përsëritet vend e duaj kështu. Vend e duaj kështu. O Allah, çë së çdo gjë ndihmom kundër atyre që po i shoh apo jo. Apo çka Allah i shahar çdo sa? A shahar çdo sa? E ju të gjithë shohin Allah gjithë lavdora. Dhe ne kemi kriza që nuk i shohim apo, sigurisht janë gjithë. Psijatin. E ne kërkojm ndihmën e Allah gjithë lavdora që ai shahar më na mbrojt kundër aty që ne nuk i shohim apo. Për dhe ka thonë për këtë. Kush tho çështot? Mëske i galem Shukam një lutje e thush Ta njës të rahat Pojës të rahat Të njështë një, Jështë s'ka që kam Bjen besimtari Në gjëm Edhe e këtën ajetën kursin Me bindi sa loja dërgën Njërojtar të inë sabatër unë të jemi Siguri A putën siguri Sa paguin njerë dhe përshambo la Firma ndëshme me rujt Në atën kërë flej Së jam këtu E mshirit duqani me rujt firma Edhe paguin mujura po Ti s'kini më i më pak u korë që. Ma dje, hasë firma të ndryshme s'kane vë bëndi mu. Ta që në lau gjëllë leoni kujtë e starë që sënë e kalenë kërkosha përë. Ja, o da në vërë. Dhe dohëm, a ka mundësi hanët me plashkit një dugojt që eru një firmë? Ka mundësi. Një shpi që eru në e siguru një kamera e vjëdhën. A ka mundësi? Ka mundësi. Pse? Pse mundën hanët me konë matë mat si me shme së atë sigurishtë Nuk ka dhe një ka mundësi Apo Mi pa ka mundësi Në i shëtan me konë Apo Ma i fort Se me liku që më të dygënë Allah me tru ty Së ka mundësi atë Nuk ka mundësi Ka se pejgamberi Sosëm i ka thonë Haris Rejtar Ja ka unë amin Rejtar Dhe më në truun Andaj mëse boj godin të, të rejtarit Pa boj e godin që shme garantu që të rejtarit në tonë e ka thonë, për e ka më rështëm, ka ndoje Allahu la ilaha illahu alhaju në al kajun, parësë më rëmë shlejtë, a ma ka ndoje me bindje, edhe ka ndoje me koptim, sa ma i përqënduar që je, aqëma i fort, dhe më thonë, përkushtimet, bindje jute, i japë fuqi rejtari që dhjenë, apo, sa ma i përkushtuar, sa ma i bendë shumë që, rejtari, është me i fort, me i mundë shumë, me të ndihmuam Najs Panas Bolo njeriu Ondra caktuma s'un kfiltavon. Wallahi jam me të bën me keq. Peqames me ka Ondra se shau ndër të keçë ku gumza ka qasur. Trigara pshtynon amejt ç'i kaq paravon. Donat Ondra të keçë njerë golë kanë ti me një pshtymë ka përsat. Sot o Allah morui nga keçë kësaj Ondra. Thot nuk i bën domtë peqam. Mos ki golë se asha që ka po krsim koft frik goft çado koft Ondra ka qenë ka lanë atë. Sigurt. Kush do të sjell këtu veç besim mopt. Vullai ka njerëzë skicur që thonë Allah, çiqs me qesu. Veç me besim në Allah gjallë dora. Megjitha ato që i përmanave. Prandaj Allahu thotë: "Elaysa Allahu bikafin 'abdehi" wi khawf wi yakhawfunak bil ladina min dunihi. Ata mund të fliksuni, ta ham kitat, vjen kitat bën kjo. Allahu thotë: thu ju, "Elaysa Allahu bikafin 'abdehi" imjaftan Allahu rub imjafton rubit, Allahu i tjafton. Çikash. Çikash dhe gjithës e anë nga fërë, sigurije totale, anëdhe i besimit siguran aspektin e brendësum, shpirtnur aspekt njashëm të funizimit e kështu më rapërë. Gjithashtu të drëvezër, edhe sigurija nga lëllë e armiku, lëllë e kundeshtari, këqëbërsi, edhe këtu besimi në lojë e lewara. Pse? Nga se besimtari beson të saktimin e lojë e lewara. Ska mundë qime të bëtë damaskus, po së Allah ho ka të saktur. Dhe, e silë dhe e usëqen shpirti me sigurin, këtë të të të që këtë thënë, hasë bunë Allahu, unë e menë në kje. Më mjaftënë Allahu, dhajo është kujdestari më i mirë. Ka që? Po, ka që jo është me gju, po, është proces i branshëm që këta ma, thuj e fuqim e shumë. Ibrajime se me tha, që të këtë ju mblid, edhe e këtë e këtë e këtë e këtë lid, maj pasigur, të mosër e gjonë o do. As i tharë, as i zgidhën, bële me këqynë, heqë kërgjohën, nga gjithë thë antë, i pasigurët Të nduan, në i ha ja hum sigurin Ibrahimit Altsam që me elkund Gjithë thë për pjekët e armejgjëve të Ibrahimit Altsam I më poshtë i me fjallëm, hasbunallahu ane emel wakil Kati. Edhe si kërse kërë dhe po, Gjibrili thë, e lëke haqëtun i leje akhi a ki nevoj i qka për mu dhe jam, a i në hava, të, të, të, të e gjithë me katapult, ati i dhe a ki nevoj, të, të tonë kërë në hava, qërë bëdo zjarë më ka rrezë, tha për ty s'kabë nevoj, hasbun Allah, aja me, e Allah hala para në zjarë, me tha janaru, kun i berdën vë salamin ala Ibrahim, a zjarë, bëhu, po? bëhu i ftaftë, pa mos e ngri, Ibrahim, kë berdën vë salamin, da unë bëhu, Shpatim parë dhe i fraskat Jo me e djef dhe dorin kama Kosh kësh me thonë? E tash Kosh këj pasigurija? Da ta që së patën që kam i bo Këj i sigurti, po i jabë decet siguris Atynja, duke ju thonë Qësh për po pritni me pas tutun për juve E ju së për këtën tutë për Allahot Kosh është ma, ma Meritume kërë i sigurti Allahot? E po? Ju për më kërsnani me juve E onë për po i kërsoj me Allahon E ju të sigurit, u në i pasig Në shkronjë. Unë po ju them, Allahu komëdën u çka po bën? Mi po më thoni, na lidhem ti. Ai, ai, do kërsimi me të pa barabartë. Edhe tani ti që po më kërson me vetveten tonë, apo përkundër kërsimit Allah, të Allahut, shkon flan terati sigurt e unë modrit të posallon. Jo valla. Jo on po të mhasim në Allah. Allah më iaftonam. En yul fariqayn yaqbu bil aman in kuntum ta'lamun. Allahu tha, e cili grup është më meriton më nay sigurt e më flaj sigurt? Nëse dëni çka po folën janë, nëse jeni në vetdi çka po thonë ata. Kush e ka qasur? Besimi në Zotin xhallahu. Konjërs, apo e din vallahi që edhe ndonjëri nëse i bëhet pa drejt, Zoti xhallahu ala indihmonati ç'i kjo e pa drejt. Po edhe në çësën e të merr hakun sa duhet, i sigurt që ashtu takon era apo. Për ta, haxhaji kur dështin në evro, seyti bën xhuberin për ta bërë me më. Patrisht xhiste valla, në evro tënat hoq, ton talent mal. Pa kur gje është, pa drejësishtë, dhe gjullëmë me mojë, me dirë gjakë. Dënë të mu utollë me te, për me i ahumbë, ekwilibrin, e sigurisë. E i tha, që shpër kje qëfë me drafër? Bëdojnë kështot, a bëdojnë ashtot për rëna. Ha, mu utollë me njënë, shpër kje qëfë? A bëdojnë me talinë një komë, një me talinë zgjithë, a bëdojnë... Tallej me se i ti, për gjyberi. E përse i ti ishte shum Çishthi çaf mendrojaun um, me kiamun e ty çafto vrojm çesim. Sto golav. Se vallaj çisht ma bëj çeshto kometa abonese ta kallaoj nda volar. E kurtu sot tani, e kush ka panike tani? Tekush, ë? Tekush ka panike. Vallaj taj që me thosh çysh dush banja. Me shtakom tek Allahu neysa. Tani kë çym çavotham. E siko pastaj kush siguria, kush pa siguria? Vallaj nuk mund jeni me ku ne sigurt. Sigurse utsei ka ndërse kaluara. A dhe ai çemon Allahu xhallahu taulafa. Mo hanisbes Allah. Ja? Me i thon, përshëndet, më tha, "Ku mos bën më i thon këtë, na si thëni më këtë, po them kushtimisht apo?" Allahu ndrof. A tha të rhat, "S'ka vol?" Jo, Allah. A të të më thon ti më ne më i do të saq të ndrof, përshëmbull, apo të ndrof sy në kaltër. Atu tës? Jo, Allah, s'a lodh. Të fal sy në kaltër, dhaçi jelbra që, që zihet çfarë dush. S'kollidhë sy në Mos e mëton për sa më në në të caktuar, mëpton çapo dijon më vonë. Dvorf çikja nos. Bashkë ndor. A di ku është pasiguria? Ej ju el fariqein. Kush e bën këndarja? Të çel grupi është më i sigurt këtu as. Kush e bën këndarja? Kush? Besimi në Allah që do. A është besimto në Allah që do leuana diete sigurt nga këtu, pa dijen këtu, nga këtu kërcnim apo. Dherë të ndrëlozer, ajo që është në gjaldot, e sigur sigurisë është edhe kuptimi i drejtë fesë. Andaj, sot për shambull, keqkuptimet e fesë po mundësojnë manipulimin e individve të këtilë që pastaj me shkaktu në amën të fesë pasigurit. Do më thonë, feja dhe besinë në në gjendë në vare janë faktor stabiliteti. Por, kër keqkuptuat feja dhe pastaj, si pasoj keqkuptimit, manipuluat pa ta që ka keqkuptu, letë pastaj njërët mu dhe konë. Për mëna për shambullu në nëruarë Kër fjallë Allahu akëber Bëhet mëtu të njërësë Sëmohënë Allah Allahu është Allahu është amëni qëtësisë Allahu është amëni sigurisë Allahu është amëni mirësisë E që është këmësi amëni ti me këri u panikë Një obërë Allahu zëbënë aja Ama kushë e ka për këtë Ata që kanë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë kët Shikon Pejgamberi, e pejgamberin sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu Pejgamberin alesom të kurartë medina Esulli fenë medina që se patën, apo? Aja esulli fenë e drejt, aja esulli fenë në jo, drejt Kuptimi i drejt i fesë u installu në medina për herët par Më mërejt me mundësi, shoshnja me e pranusen Mekë e ka qenë, po me individa ka pos Kuptimi i drejt i raportve në dërnjërzora u mundësuan medina të. Si pasojë kuptimi të drejt, që fa të buoni pejgamberin sallallahu sallallahu A shka këtë i pasiguri, me dine, asiguri. Siguri e ola. E fësë dhe ka zrejgjë, dhe më thonë, kanë luftu, sa so që mo, e kanë reziku, më bjetëtesën, qa që kanë luftu. Erë pejgamberi s.a. s.a. me këtë kuptim të drejtë të fesë, që nën kuptan bashkëpunimin, nën kuptan mshiren, nën kuptan faljen, mësatarën, shumë kuptimit të rezërit të kësaj fesë. I instelen me dine, i instelen unar parëmëna, jo që këta mu efse dhe këzre që kambo, kambo mardheshje më të me luftu jo, jo, jo, kështu se pranej këtë nivel për pegambertin, jo, jo vlazër s'ka mu efse dhe këzre jeni ensar një jamëni këni bashkë një bashk, jeni përkras të pegambertit sallallat sallat sallat sallat suvrajten më kur me qëkaj nërë gjakderen me kuptim dhe drejtë vesel gjitha është të pegambertit sësëm mardheshja e pan historin që është bërë mes në kodë këtë një shëqërija që ka disa fe apo është marveqë që ka bubë i gambe rësot me hebrenët medinat apo si karë pe i gambe rësot me dina marveqëja me hebrenë medinat marveqëja e parë që ka bubë e njër karta e parë e të drejtëve të njëriut historitë njërzimit e shkruar ka qenë e që ka bubë i gambe rësot me dina kjo është e para kartë Masë nimi vjetë e ndalë tjera të gati atërë. Përmbatja kryesore, e kësta me rrështë ishte të sigurot jetë a njerëzëve, të sigurot lirija njerëzëve. Epo, madje pejgamerësën u asiguraj edhe shprejë në fesë që ata besonin, ashtu si kurse ishte i kunder të e pejgamerësën. U asiguraj edhe këtë pejgamerësën. Nuk ta qëra, po i asiguraj ama nuk bëni me besu uqë që shtapërën në derhyrë pejgamberisë ose në besimin e hebrejve, sikusht për marrëdhësinë e sigurisë? Jo. Çfarë është kjo? Amas thua zgav? Kuptimi i dëfers se e siguri u shndrua me dinjë nga një vani kacafytyjeve, nga një vani ikësnimeve, nga një vani polarizimeve, nga një vani gjakdherës në vend të sigurt. Nga një em, shikë emri Andrei, emri Jesrep, por emri Jesrep çka jep? Dhani shtuam mos shkoni këtu. Në em tabë të, të gjive, e mire këndshme, medine daylight, të Rasulillah, qyteti i pejgamberit, sallallahu alai sallam, o po, taj, e kshëndrej në vend të pacët, vend të siguris, në bazë shkafit, në bëzë në kuptimit dhe drejtë fejës, ndajte, do më thonë, aja që garantën, kuptimit e drejtë fejës është, kur kuptuat feja, në bëzë në mshires, kur kuptuat feja, në bëzë në bashkunimit, kur kuptuat feja, në bëz ka referencë shëndosh nga se shumica e tyre ose të gjitha të atë të cilët e kanë këtë kuptu fenë dhe si pasu e këtë kuptimit të fesë së cilin pasi vëtë të kënjërët kanë referencët të kontestuara ose s'kanë referencët fara të. nëse njërët kanë referencët sigurta të dijes të gjëmarë, djetarë, të njërë të, njër, të sigurët me kuptimit shëndoshat atërë Garantohet kuptimi i detit fes Kur garantohet kuptimi i detit fes Pa tjetër ka mu garantohet siguria Nga se e garantaj Udhets jo në Muhammedi Sallallahu aleyhi vësallam Dhe gjithashtu e të drullëzër Nga faktorës e se në sigurin është luftimi i dukurive negative apëtër. Nga se nëse përhapët me një popullë Zinaja, amoneltetit Apo përhapët mashtrimi Përhapët korupcioni Përhapët hajnija, shumë tjera Ata e pa tjetër se ka marrë pasiguria pa, pa Nga se krim apo mëkate të cilin pasigurim a dhe Allah xhallahu na ka porositë që do të thon si çështë të organizohemi pa më ndal të keqë me urdhun për të mirë me ndalun nga keqja gjitha këto me len Allah xhallahu na e cilë sigurin do të thon sa matë të organizuar çemi që bashkërisht me luftuar dukurinë negative shumë pa çmoshim siguri kim apo sa mat pa vënëshum indiferent për ball dukurinë negative der apo duheshim se vet me duart tona kemi lejuar që të përhapët pasikuria, qoftë morale, qoftë ideologike, qoftë gjithë atune dimenzionën të sigurit që i cekëm më herët dhe në fond të nërëllëzër nga faktot e rëndësishëm që e si të sigurin është, kosh, duaja, me lutë Allah në që ndë lëvala. A e fillum që shtonë, Ibrahim e se më tha, o zëtë, rabbi gjelë hadha, beleden aminen, o zëtë bëje këtë benë sigurit, a ke botë dua, Ose kur kjo pohen e fund doqë Allah jallohë leula me si e sigurinë e valetën. Po do nga lutjet e mëngjes dhe mbrëmjes që bën te pejgamberi sa më shumë. Allahumma inni es'aluka al-'afwa wal-'afia fi d-dunya wal-akhirah. Këdoj o Zot, un kërkoj nga te on mirësi dhe shëndet ndonjë ahën bodell. E ndërti thotë Allahumma stur awrati wa amin. Ra'ati اللهم احفظني الله احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك من غتال من تحتي نستعذ بالله جل وعلا ازاد من بولوت الذميه واستور عوراتي وامن رؤاتي مبقت سيغورت شدو سيتات كوموت من مكط تسطيني مو نا مفريكسو ديكوش كوموت من توكوت ميمكرستو ما ياب سيغوري جتا سيتات لوتي باستاي باس كساي اللهم احفظني ازت مروي جith ato kërkesat për ruajtje që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam madje edhe na mësoi duke thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam men asbah aminan fi sirbihi muafa bi jasadihi wa lahu qutu yubi fakanama hizat lahu ad-dunya sikur sot do të them në diomë transmetoan sakt ka thon pejgamberi sallallah kush men jes zëuat aminan fi sirbihi i sigurt në vendbanimin në shtëpinën ti, raha dhe, qërëzaba, s'ka luftë, qërëzaba, s'ki pële me kërkanë, i sigurë të raha tje, i, i shëndosh në trupin e ti, dhe ka të tyrat njaftushme për shekull në ti, a për që, jo, të tyrat njaftushme për dit në ti, që atë ditë ka me ongër, ka me pjede, amële raha tje, a mos mëna në nësër qëllë, zhëtë gjellë qëll, e vala dhe dhe të feke enë në mahi dhe të lehut dunja për thujse, këtë ke dunja në kemë lehe dhe këtë qëtë dunja, që këtë dunja është? dhe qëka dunja ja, është sigurit, është shëndat edhe është fornizim që të e është të e siguris që islami ka garantuot sigurit e liris dhe pul, punis dhe angazhimit dhe e qëndrimit shtëpin të onde edhe vendin të në, shëndat me postë trup edhe e fornizim të rehatër me të kë Siguri me plot kuptim me fjalën, jo vetë siguri niyet e pasurisë apo po siguria të besimit që anëtarët e shtëpisë janë të sigurt në besim. Që anëtarët e shtëpisë janë të sigurt nga mendimet dhe ideologjit shkatërruse dhe të rrezishme për qjerësinë. Që anëtarët e familjisë janë të sigurt nga rreziku që është që rrezikojnë moralin dhe siguria shoqënorë. Ti jemi të sigurt nga kthimi i shpinës tonë vetë. Jo, ja, kosta kthesh mën. Mos i galo apo. Dhe kush e ka kë arrit kët siguri, vallë, familja. Pastaj e bartë në shoqëri, ta din se është mirë si të madhi që ka Allahu i lutura. Bëto apo për kët siguri. Dhe siguri të shëndetit me tia pa Allah, siguri të çdat, i sigurt nga smundjet, i sigurt nga epidemit, i sigurt nga shumë gjëra që rrezikojnë nga virusa, bakteria, i sigurt dhe i sigurt funizim. Një funizimi rahati. Është siguria është çelësi dhe është Stumbllori të gjithë thonë mirësigë të Allahut që lavela. Lot Le Allah që Allah më të dhon. Edhe për ty, edhe për familjen tënde, por edhe për muslimanë të bardh. Allah më dhon siguri. Mos të ken frikë me jetu lirsh, mos të ken frikë me punë, mos të ken frikë me shkon xhamin Allah. Mos të ken frikë fëmijë me shkon shkollë, mos të ken frikë njerëz me u taku me zveteks mall, me hap lavë siguri, gjithë aspektet e jetës të tua. Të ndrojë se këta njerëz e pa të siguri, e humbun sipasojë mos vëndrimet. Prandaj Mas kujdesit për topika, mas njohja rëndësis, mas angazimit për sigurit, dhe ma dhonë inferioriteti, pa kujdesia, mund të nga kushtonja dhe neve sikurse u kushtet këtyre, që, që Allah u gjenë në vëla sigurin u aktejnë në frikë dhe në kërsnim dhe në gjitha do që u ahumbën shijenë jetës në fëtyrën e kësaj, kësaj botë. Allah u në dhosh sigurin në shtëpja tona, në vendin tonë, Allah në dhaqë s'i bujin shëndeten tonë, s'i bujin fërizimin tonë, dhe kja është aqqë pa dë nëshimë me tonë për santa, atë varëzhejmë andëmë e këtë shërëmë lëndë akim të alshma, dhe la të rëzot i ruajt, asalëullam a la Muhammadinu, a la aali, asalëllë, asalëllë, asalëllë, asalëllë.